«Петро – циган, а я з підліткового віку не терплю циганів. Дивно, але давня неприязнь до цього веселого, балаганного племені озвалася в мені тільки тиждень тому, коли в нас появився новий співробітник, і він був схожий на іншого» кого мені колись давно наворожила циганка. Добре пам'ятаю, ми гуртом поверталися зі школи додому. І зненацька з-під арки вигулькнула юрба циганів. Точніше, то були чотири циганки у цвітастих спідницях з пов'язаними круг стану такими ж цвітастими хустками а між ними чоловік – циган. Старша циганка вхопила мене за лікоть, зітнула чорними очима всю волю, а тоді витягнула до себе ліву долоню. «Заміж вийдеш о третій ранку», – глянула не на мене, кудись у саму безодню, а тоді відвела до чоловіка – за отакого красивого, як він. Коли б не наш новий співробітник, я б і не згадала про той давній і вже забутий випадок. А сьогодні в мені піднялася буря. Та що там буря? Цунамі. Бо я раптом зрозуміла причину... Моєї колишньої Тривалої недуги Яка забирала тонни нервів Моїх батьків Упродовж багатьох років Недуга Не мала Жодних ознак Недуги важкої Чи недуги взагалі Просто одної ночі Я прокинулася О третій годині Після півночі Була вся пітна Перелякана Єдине на що спромігся мій задерванілий язик, так це на шепіт мамо. Відтоді щоночі впродовж довгих десяти років я прокидалася рівно о третій ранку. Ніщо не мало значення, чи лягла я сита чи голодна, радісна чи втомлена, здорова чи хвора але щоночі о третій, по тому, як я раптово скидалася і сідала на ліжко, по мені можна було звіряти час, як за Грінвічем. Виснажені щонічною пригодою і доведені стресом майже довідчою мої батьки вдавалися тоді до всіх можливих і неможливих кроків. Бабуся ходила по ворожках, Мама по лікарях, тато цілими ночами тримав увімкнутою настільну лампу чи увімкнутим магнітофон із записами заколисуючих мелодій. А я ніби навмисно. Рівно о третій ранку скидалася, мов рибка. Сідала на ліжкові, підібгавши по-турецькі ноги, хвилин п'ятнадцять мовчки дивилася перед себе, а тоді, зітхнувши, вкладалася спати знову. Що трапилося 1 травня цього року? І тільки тоді я зрозуміла, що мені кришка, гаплик, кранти – Зе енд. Фініш. Фертик і фініта одночасно. Кінець. Я стояла посеред дороги під нещадно палючим для цієї пори сонцем, як мара, з вишмаганим вітром волоссям, розпачливо розвівши руки, ніби намагалася обняти весь простір, заповнений невловимим чоловіком який ще секунду тому махав мені легковажною своєю долонею з прочиненого вікна авто. Та лише невидиме повітря цідилося крізь напружені пальці, так, нібито беззвучно не над моїм теперішнім безсиллям. Збоку я, мабуть, мала всі ознаки непідсудної людини, Хіба що тільки не билося головою або асфальт?»